Міг стромити ключ запалювання і тихо скиглив від дедалі нестримнішого жаху. «Нужба! Нужба! Нужба!» Нарешті ключ встромився, і мен судомно крутнув його. Двигун захурчав, і давши йому декілька секунд на те, аби набрати оберти, мен похабцем увімкнув передачу, витис акселератор Круто розвернув машину і скерував її до шосе. Краєм ока він помітив, що бензовоз розвертається заднім ходом на стоянці. «Не наче щось вибухнуло у мене всередині!» «Ні!» – вигукнув він, і що сили вити з педаль гальм. «Це ідіотизм! Якого біса він повинен тікати!» Його машина розвернулася юзом, гойднулася і зупинилась. Він плечем відкинув дверцята, вистрибнув і, широко ступаючи, негнучкими від люті ногами, кинувся до бензовоза. Ну, стривай, гадюко!» – крутилося у нього в голові. Очі його люто палахкотіли. «Хочеш помірятися силою? Давай! Можеш навіть роз'юшити мені носа, але більше жодних, жодних перегонів на шосе!» Бензовоз почав набирати швидкість. Мен підніс руку і закричав. «Ей, ти!» Він знав, що водій бачив його. «Ей, чуєш ти?» Мен біг навперейми, але Бензовоз не спинявся. Гуркочучи, він уже вибирався на шосе. Мен мчав і далі, охоплений почуттям безсилої люті. Водій бензовоза перемкнув передачу і збільшив швидкість. «Стій!» – крикнув Мен. «Стій! Хай тобі греть!» Відсапуючись, він зупинився. Бензовоз помчав пологим шосе вниз, дедалі зменшуючись – і дуже скоро зник, завернувши за пагорб. «Ах, ти ж сучий виродок!» – пробурмотів мен. «Клятий, паскудний сучий виродок!» Він повільно, важкою ходою повернувся до власної автівки, намагаючись переконати себе, що водій бензовозу втік. Втік, бо злякався, що буде бити. Звісно, водій дійсно міг злякатись, але переконати себе у цьому у мене таки не вийшло. Він сів у автівку з наміром виїхати на шосе, але раптом змінив свою думку і вимкнув двигун. А що як той псих зараз тарабаниться на швидкості 15 миль на годину і очікує, доки ти його наздоженеш? Ну ні, ддзуськи. І про свій розклад, і про поспіх забудь. Форбсові доведеться тебе почекати. Нічого йому не зробиться. А якщо Форбс чекати не схоче, ну, ну і греть з ним. Так і буде. А ти ти посидиш тут, відпочинеш трохи, даси тому психові від'їхати якнайдалі. Нехай собі вважає, що він здобув перемогу. Мен посміхнувся. Ну що ж, гаразд. Уважай, сучий сину, що ти не водій бензовоза, а червоний барон. Ти збив мій лета каса. Тож прийми найщиріші вітання і забирайся до дітька у пекло. Мен похитав головою. Ні, це неймовірно. Просто неймовірно. Примітка. Червоний барон. Прізвисько німецького аса часів Першої світової війни барона фон Ріхтфогена. Він на своєму пофарбованому у червоний колір фокері збив 80 ворожих літаків. Тобі давно потрібно було так зробити. З'їхати на узбіччя і перечекати, хлопче. Тоді водієві бензовоза не лишалося б нічого іншого, як просто їхати своєю дорогою або чіплятися до когось іншого, подумав він і здригнувся. А й справді, може цей псих весь час так розважається у дорозі? Господи, подумати страшно. Годинник на щитку автівки показував тільки пів на першу. Менш як за годину і стільки всього сталося. Мен напівобернувся на сидінні, прихилився спиною до дворцят, випростав ноги, заплющив очі і почав подумки перебирати справи, які повинен був залагодити завтра і післязавтра. Сьогоднішній день, судячи з усього, пішов псу під хвіст. Коли він, боячись заснути по-справжньому і згаяти аж надто багато часу, розплющив очі, виявилося, що минуло тільки одинадцять хвилин. «Ну що ж, той псих має бути уже далеченько», – подумав він. «Із його темпами їзди миль за одинадцять із гаком. Та й слава Богу! Тобі однаково нема куди поспішати». Ти ж уже відмовився від наміру дістатися до Сан-Франциско вчасно. Тож їдь собі потихеньку і милуйся оточуючими краєвидами. Мен надів і застебнув запобіжний ремінь, завів двигун, увімкнув швидкість і виїхав на шосе, раз по раз озираючись через плече. Дорога була чиста в обидва кінці. У такий день тільки їздити. Сьогодні, вочевидь, усі сидять по домівках. Того психа у цих краях, певно, добре знають. Коли він має проїздити тут, то усі замикають на ключ свої гаражі. Мен посміхнувся і почав повертати праворуч за виступ пагорба. Права його нога сама натисла на педаль гальм. Машину... Перша, ніж вона спинилася, дещо занесло, але Мен навіть не спробував вирівняти її. Він дивився на косогір за закрутом шосе, тому що там, на схилі кроків за сто від нього, стояв бензовоз. Мен заціпенів. Він усвідомлював, що його машина перегородила праву смугу. Він знав, що повинен або розвернутися на ліву смугу, або з'їхати із шосе, але спроможний був тільки сидіти і продовжувати витріщатися на той клятий бензовоз. Він скрикнув, і ноги у нього смикнулися, коли позад залунав сигнал. Глянувши у дзеркало заднього огляду, він побачив, що до нього на великій швидкості наближається великий жовтий легковий фургон. Нараз фургон зник з дзеркала, проскочив повз нього на ліву смугу. Мен крутнув головою і побачив, як машина пролетіла повзі з пронизливим вищанням, виписуючи задніми колесами хвилясті лінії на покритті. Він стиг помітити скривлене від люті обличчя водія і побачити навіть посмикування його губ, вочевидь той лаявся. А потім фургон знову вискочив на свою смугу і додав газу. І з якимось дивним почуттям, чи то розпачу, чи безсилої люті, мен дивився, як він проминає бензовоз. «Водій того фургону може собі спокійнісінько їхати далі. Йому нічого не загрожує. Жертвою обрано тільки його, мена, химера. Маячня, але водночас це жорстока реальність». Він виїхав на узбіччя, перемкнув передачу на нейтральну, і, відкинувшись на спинку сидіння, втупився очима у бензовоз. Голова в нього знову розболілася. У скронях цокотіло, як цокає годинник, схований під подушкою. Що ж йому робити? Як бути далі? Мен розумів, якщо він вийде із машини і спробує підійти до кабіни водія, той просто від'їде на півмилі, і знову спиниться край дороги. Треба дивитися правді у вічі. Він має справу із божевільним. У мене знову затремтіли м'язи живота, а серце почало лумко гупати об ребра. Що ж робити? У раптовому нападі люті мен увімкнув швидкість і мало не до підлоги вити з педаль газу. Колеса його машини несамовито крутнулися, перша ніж ще із ґрунтом, і вона вискочила на шосе. Негайно і бензовоз зрушив із місця. Він навіть не заглушив двигуна, скотина, із ненавистю та страхом подумав мен, додаючи ще газу. Але тієї ж миті він зрозумів, що не проскочить. Бензовоз загородить йому шлях, і він зіштовхнеться із причіпом. Перед очима у мене майнула яскрава картина. Вибух і хвиля вогню поглинає і все спопиляє у цій автівці. Він почав гальмувати, намагаючись стишити швидкість плавно, аби машину не занесло. Як тільки швидкість дозволила це, він знову звернув на узбіччя і спинився, не глушачи двигун. Кроків за 80 попереду, бензовоз і собі з'їхав із шосе і зупинився. Мен побарабанив пальцями по керму. Гаразд. Ну а тепер що? Завернути назад і податися на схід аж до розвилки, яка виведе його на іншу дорогу до Сан-Франциско. А де, скажіть, гарантія, що водій бензовоза не поїде за ним вслід? Він гнівно стис губи, звузи в очі і сказав собі, ні, він не буде звертати. І сидіти тут цілий день, він теж не збирається. Рішуче насупившись, він увімкнув швидкість і виїхав на шосе. Громаддя бензовоза теж зрушило з місця і виповзло на дорогу не набираючи, однак, великої швидкості. Раз по раз, злегка натискаючи на гальма, мен прилаштувався ярдів за тридцять від причепа. Потім глянув на спідометр. Сорок миль на годину. Водій бензовоза вистромив із кабіни ліву руку і помахав нею. Мовляв, давай, обганяй. Що це може означати? Чи, можливо, він усвідомив, що гра зайшла надто далеко? «Ой, щось не віриться», – похитав головою Мен. Він подивився вперед. Хоча довкола височили гірські хребти, саме шосе, скільки сягало око, було рівне. Мен постукав нігтем по вазільцю сигналу, обмірковуючи, що ж йому робити. Певно, він міг би їхати на цій швидкості до самого Сан-Франциско, дотримуючись дистанції, яка дозволяла б йому уникати найгустіших хмар вихлопних газів. Навряд чи водій бензовоза надумає спинитися просто на шосе і перегородити йому шлях. А якщо цей тип з'їде на узбіччя, аби ніби пропустити його... «Мен може і собі так спинитися. Так, ця поїздка буде тривала, нудна, зате безпечна. Ну а з іншого боку, може дійсно варто іще раз спробувати випередити бензовоз. Сучий син явно цього домагається. Але із такою машинерією, думав Мен, Маневрувати все ж таки важче, ніж моєю легковою. Уже хоча б за законами фізики. Він має наді мною перевагу у масі, але поступається стійкістю, оскільки це стосується його причіпу. Якщо ти будеш їхати зі швидкістю, скажімо, 80 миль на годину... Десь там попереду будуть траплятися круті підйоми і спуски, а вони, звісно ж, траплятимуться. І тоді бензовоз неодмінно відстане. Інша справа, чи вистачить у мене витримки іти так довго на такій величезній швидкості? Ти ж ніколи раніше так не їздив. Та чим довше мен міркував, тим більш йому подобався саме цей. Другий варіант. Нарешті він вирішив. Вперед. А тоді, рбучко видихнувши, він оглянув шосе і натис на педаль газу і вискочив на ліву смугу. Наближаючись до бензовоза, він весь напружився, очікуючи, що той загородить дорогу. Та бензовоз не звертав зі своєї смуги. Менова машина порівнялася із його височенними колесами. Мен глянув на кабіну і прочитав на дверцятах прізвище «Сомерт». На мить йому стало моторошно. Здалося, що на дверцятах написано не «Сомерт», а «Смерть». Він пригальмував. Але прочитавши напис вдруге, правильно, він натис на педаль газу, і обігнав автівку. Коли бензовоз з'явився у дзеркалі заднього огляду, мен з'їхав на свою смугу. Його кинуло вдрож від змішаного почуття небезпеки і завзяття, коли він побачив, що бензовоз позаду набирає швидкість. Ну що ж, тепер принаймні він розумів наміри ворога. А коли ти знаєш їх, та ще й коли бачив ворога в обличчя, і коли довідався, як його звуть, страху все ж таки стає меншим. Адже доти він був просто безликим, безіменним уособленням таємничого зла. Тепер він набув принаймні конкретних людських рис. Ну що ж, гаразд, сомерте!» «Подивимося, чи наздоженеш ти мене на моєму посрібненому катафалку», – подумав Мен і наказав собі жени. Спідометр показував лише 74 милі на годину, і йому цього було замало. Тепер, уже цілком холоднокровно, Мен витискав акселератор, позираючи то на дорогу попереду, то на спідометр, аж доки стрілка не проминула цифру вісімдесят. Ну що, Сомерте, сучий сину, тепер нас доганяй! По хвилі він знову глянув у дзеркало заднього огляду. Що це? Невже бензовоз скорочує відстань? Він розгублено глянув на спідометр. Це ж треба, цього сімдесят шість. Він знову люто натис на педаль Вісімдесят ось яка має бути твоя найнижча межа. Він гучно вдихнув повітря. Його увагу на мить привернула відкрита бежева спортивна машина, яка стояла на схилі під деревом. У ній сиділа розмовляюча молода пара, і ще мить і ті двоє вавтівці лишилися далеко позаду, ніби у іншому світі. Чи ж вони, бодай, глянули на нього, коли він проїздив? Навряд. Мен здригнувся, коли по радіатору і вітровому склу перебігла тінь мосту, судомно ковтнув повітря і знову глянув на спідометр. Вісімдесят одна. Він перевів погляд у дзеркало. Чи то йому здається, чи бензовоз дійсно наздоганяє його? Мен тривожно глянув вперед. «Має ж десь там бути якесь містечко. Начхати на час. Він зупиниться біля поліційного відділка і розповість все. Чи повірять вони йому? Повірять, повірять. Бо навіщо було б йому зупинятись і розповідати, якби це була неправда? Певно, Сомерта у тутешній поліції давно уже знають і мають на нього справу». Він жваво уявив собі, як полісмен скаже, «А вже ж, а вже ж, цей псих давно у нас на прикметі. Декілька разів йому це сходило з рук, але тепер він догрався, тож ми спуску йому не дамо». Мен стрипенувся і глянув у дзеркало. Бензовоз і дійсно поблищав. Кривлячись, він глянув на спідометр і люто вилаяв себе. «Йолопе, не ловигав!» Швидкість знову впала до сімдесяти чотирьох миль на годину. Стогнучи від досади, він знову надав газу. «Тисни, тисни, йолопе! Витискай вісімдесят! Вісімдесят! Адже за тобою женеться убивця!» Його машина ніби влетіла у бускову хмару. Оба шосе нескінченними рядами тяглися квітучі кущі бузку. Недалеко від дороги стояла хишка із вивізкою свіжі квіти, а на квадраті коричневого картону, притуленому до стінки, нерівний напис пропонував «Поховальні послуги». Менові раптом привиділося. Він лежить у труні. Обличчя рум'янене і розфарбоване немов у манекена. В кімнаті задушливо пахне квітами. Рут і діти сидять у першому ряду, похиливши голови. Всі його родичі, несподівано у покритті шосе, почали з'являтися вибоїни. Машина тепер стрибала, здригаючись, а кермо виривалося з рук. Мен, щосили сили стискав його, відчуваючи, як кожна нерівність відбивається у голові та кістках. Тепер він вже не наважувався дивитися у дзеркало, зосереджуючи усю увагу на тому, аби не зменшити швидкості. «Сомерт не гальмуватиме, можеш бути певен», – твердив він собі. «А що, як у тебе полетить кат? «Машина враз вийде з-під контролю, за таких умов». Він уявив собі, як автівка перекидається, гупає скригоча, перевертається на шосе, вибухає бензобак… І полум'я охоплює його скалічене тіло. Вибоїста ділянка шосе скінчилося, і мен кинув погляд у дзеркало. Бензовоз відстані не скоротив, але й не відстав. Він перевів погляд вперед. Там громадилися передгір'я і гори. Він спробував заспокоїти себе, мовляв, підйоми то твої союзники. Ти будеш долати їх, не стишуючи швидкості. Але перед очима у нього виникали спуски. Спуски, на яких величезна машинерія наздоганяє його і з розгону врізається у багажник, а легковик летить згори у провалля. Уява уже малювала страхітливе видовисько. Десятки покорчених іржавих ржавих каркасів машин, які лежать там внизу, Невидимі на дні ущелин попереду, і у кожному із них трупи людей, трупи жертв звірячих злочинів Сомерта. Минува машина кулею влетіла у тіняву алею, обабіч шляху на відстані трьох футів один від одного росли евкаліпти. Враження було таке, ніби ти мчиш по дну глибокого каньйону. Мен зойкнув і зіщулився, коли велика гілка із запелюженим листям чиркнула по вітровому склу і зникла геть із очей. Цього разу пронесло, подумав він, але нерви у мене уже не витримують. А якщо на такій швидкості нерви підведуть, тоді каюк. Господи. Саме на це Сомерт і розраховує, раптом зрозумів Мен. Він уявив собі, як той велицюватий псих Регоче, проминаючи його розбиту й охоплену вогнем машину. Регоче, радіючи, що вбив свою жертву, навіть не торкнувшись до неї. Але я несподівано скінчилася. Дорога попереду була уже не пряма, а звивиста. Вона бралася гори і зникала в них. Мен змусив себе збільшити швидкість до вісімдесяти трьох і майже до вісімдесяти чотирьох миль на годину. Ліворуч від шосе лежало зелене пагористе підгір'я. Путівцем по ньому до шосе наближалася чорна легкова машина. Чи дійсно у неї білі дверцята, чи це тільки йому видається? Примітка. Білі дверцята – ознака поліційної машини у Сполучених Штатах. Мену весь серце забилося частіше, і, недовго думаючи, він краєм правої долоні натиснув на сигнал. Клаксон пролунав пронизливо і розпачливо. Серце у мене мало не вистрибувало із грудей. Невже? Невже це не поліційна машина? Невже це йому здалося? Врешті він побачив, що помилився і люто вилаявся. Певно, Сомерта неабияк потішив цей сигнал. Це його волання про допомогу. Певно, сидить і посміюється зараз у своїй кабіні. Мен виразно почув грубий і глузливий Сомерків сміх. «Сподіваєшся, тебе врятують для Гаві, Ха -ха -ха, дзузьки! Пиши пропало, хлопче!» Мен аж захлинувся від чорної ненависті. «Ах ти ж сучий виплатку!» Стиснувши праву руку у кулак, він щосили вдарив ним по сидінню. «Ну що ж, гаразд, Сомерте, падлюко! Один із нас сьогодні здохне, і ми подивимося, хто саме!» До гір було уже недалеко, а гори – це, звісно ж, круто схили, це високі підйоми. У меновій душі спалахнула Надія. У горах він неодмінно відірветься від мензовоза. Хоч би як старався цей паскуда Сомерт, а понад вісімдесят миль за годину він витиснути не зможе. «А я зможу!» – переможно подумки вигукнув він. Рот його був повен слини, і мен ковтнув її. Його сорочка... Промокла наскрізь на спині, струмочки поту стікали по боках. Як приїду до Сан-Франциско, насамперед прийму ванну і вип'ю, подумав він. Буду довго-довго сидіти у гарячій ванні, а потім дуже довго цмулетиму віскі із льодом. І не якесь там, а хай тісак. Гульну на усю губу, бо я заслужив їй Богу. Попереду починався положистий підйом. «Ех, не та крутизна, не та! Сила інерції не дасть бензовозу втратити швидкість». Мен невдоволено зміряв очима пагорб, а за хвилину уже перескочив через його верхівку і помчав вниз спадистим спуском. Придивившись у дзеркало заднього огляду, він подумав – Прямокутне, усе у цій машині прямокутне. І решітка радіатора, і крила, і кінці бампера, і форма кабіни, і навіть обличчя та руки Сомерта. Вони теж прямокутні. Бензовоз видавався йому величезною, бездушною, жорстокою істотою, яка переслідувала його, керована самим лише кровожерливим інстинктом. Мен нажахано зойкнув, коли побачив попереду знак дорожні роботи і незабаром переконався, що перекрито обидві смуги шосе. Величезна чорна стріла показувала на об'їзд, на ґрунтову дорогу. Аж стогнучи від досади, Мен почав гальмувати, то натискаючи на педаль, то відпускаючи її. Осклілими очима він глянув у дзеркало. Бензово змчав, не стишуючи швидкості. «Як? Як таке можливе?» Не тямлячи себе від жаху, він почав завертати праворуч. Увесь напружився, коли передні колеса торкнулися ґрунтової дороги. Наготувався, що машину занесе, і відчув, як ліву частину кинуло вліво. «Ні! Ні!» – вихопилося у нього – та ось машина уже мчить, виляючи ґрунтовою дорогою, іман, притиснувши лікті до боків, що сили намагається приборкати її, а колеса тим часом розгладжують, розмазують колію, кермо виривається з рук, віконні шибки деренчать, а голова шарпається так, що, здається, от от відірветься від шиї. «Грунтова дорога враз скінчилася. Машина вимчала на рівне шосе. Мен наважився глянути у дзеркало. Бензовоз трохи зменшив швидкість, але відстав не набагато. Погойдуючись немов корабель у штормовому морі, він здіймав своїми величезними шинами довгий шлейф куряви. Мен щосили натис на акселератор, і машина набрала іще швидкість. Недалеко попереду починався добрячий, крутий підйом. На ньому він іще більш відірветься від переслідувача. Посовавшись на сидінні, він відчув, що промокла наскрізь спідня сорочка прилипла до тіла. В дзеркалі заднього огляду бензовоз саме вибирався на шосе. «Ну що, не вийшло, Сомерте?» – зловтішно подумав мен. «Можеш тепер насипати мені солі на хвоста?» Та коли легковик здолав перші декілька ярдів підйому, із-під капота його машини почала просочуватися пара. Мен аж закам'янів. Пара робилася густішою, заклубочилася хмаринкою туману. Мен перевів погляд на щиток. Червоне світло іще не з'явилось, але мало от-от спалахнути. «Дідько, тільки цього бракувало! Тепер, коли порятунок, уже так близько!» Дорога кривуляла довгим схилом. Зупинитися на ній він не міг. «А може десь трохи далі я розвернусь і промчусь вниз?» – подумав він. «Ні». Дорога надто вузька, затиснута з обох боків укосами. Для розвороту сходу немає місця, а для розвороту із зупинкою немає часу. До того ж, помітивши, що він розвертається, сомерт вискочить на праву смугу і піде на таран. О, господи, вихопилося у мене. Порятунку не було. Чому, чому він не послухався механіка ремонтної майстерні, коли той порадив йому замінити патрубок охолоджувальної системи? На щитку блимнуло червоне світло, і він рвучко переставив важіль на найнижчу передачу, вилаявши себе, чому ж не зробив цього одразу. Схил попереду здавався нескінченним, а йому уже було чути клекотіння у радіаторі. Скільки охолоджувача там лишилося? Пара густішала, вона затуманювала його вітрове скло. Мен увімкнув двірники, і вони почали розчищати віялоподібні просвіти. Ні, охолоджувача повинно вистачити на те, аби вивести його на вершину. А далі, далі що? мало не скрикнув він. Адже без охолоджувача машина не машина, навіть коли треба їхати згори вниз. Він глянув у дзеркало. Бензовоз явно відставав. Мен ладен був загарчати від невимовної люті. Якби не той клятий патрубок, він міг би врятуватися. А може, може, загальмувати, вискочити із машини і подертися схилом вгору. Може, вискочити, поки не пізно? Ні. Він не міг змусити себе натиснути на гальма. Поки машина їде, поки вона везе його, він почуває себе, бодай, у якійсь безпеці. Хто знає, що станеться, коли він залишить її. Мен задькованим поглядом подивився на дорогу, намагаючись не помічати червоного вогника, який настирливо ліс у вічі. Ярд за ярдом його машина втрачала швидкість. «Довези! Довези, любесенька, довези!» – благав він, хоча був певний, що благає марно. Двигун працював із дедалі частішими перебоями. Булькотіння у радіаторі здавалося оглушливим. Тепер уже будь-якої миті двигун може захлинутися, і тоді машина зупиниться, здригаючись, і перетвориться із меном всередині на нерухому мішень для його вбивці». Мен спробував відігнати від себе цю думку і не думати взагалі. Він уже майже добувся до вершини, але дзеркало показувало, що бензовоз поволі нас доганяє. Він дужче натис на педаль і двигун скриготнув у відповідь. Мен застогнав. «Невже не дотягну? Господи, господи, допоможи мені!» Адже ось він, перевал. Уже зовсім-зовсім близько, ще ближче, ще. Ну дотягни! Машина здригалась і брязкотіла вповільнюючи рух. Мастило, дим та пара вихоплювалися із-під капота. Двірники на силу встигали розчищати вітрове скло, і, не би в такт, їм у менових скронях гучно і болісно пульсувала кров. Руки у нього заніміли. Серце здавалося от-от розірветься. «Дотягни! Дотягни! Благаю тебе, Господи! Дотягни!» і машина дотягла і перевалила через вершину. У мене з грудей вихопився переможний крик, коли перевал залишився позаду. Неслухняною тримтячою рукою він вимкнув передачу, і машина покотилася вниз. Радість його дещо остигла, коли він побачив, що попереду скільки сягає око, громадяться один над одним гірські хребти. Та й нехай! майнула думка. Головне, що перед ним зараз спуск. Довгий-довгий спуск. Він проїхав знак впродовж наступних дванадцяти миль ваговозам не вимикати щеплення. Впродовж дванадцяти миль. На такій відстані іще багато чого може статися. небудь повинно статися. Тим часом його машина набирала швидкість. Мен глянув на спідометр. Сорок сім миль на годину. Червоний вогник усе ще світився. Але ж впродовж двадцяти миль можна не вмикати двигун, можна дати йому охолонути, якщо, звісно, бензовоз не почне нас доганяти. Швидкість машини на спуску зростала. П'ятдесят, п'ятдесят одна миля. Мен дивився, як стрілка спідометра поволі повзе праворуч. Потім глянув у дзеркало заднього огляду. Бензовоз іще не з'явився з-за перевалу. Ну що ж, це вже бодай щось. Хоч якась надія на добрий відрив. Звісно, якби двигун не перегрівся, можна було б відірватися іще більше, але бодай щось. А десь там далі має повинне бути місце, де можна спинитися. Стрілка торкнулася цифри 55 і рушила далі до 60. Мен знову глянув у дзеркало і здригнувся, побачивши, що бензовоз вискочив з за вершини і буквально мчить вниз. Стиснувши губи, аби вони не тремтіли, він тепер раз по раз позирав те шосе то у дзеркало. Бензовоз стрімко набирав швидкість. Сомерт ясна річ, що сили натискав на акселератор. Права рука Мена сама потяглася до перемикача передач. Усвідомивши це, він відсмикнув її і, скривившись, кинув погляд на спідометр. Швидкість машини щойно перевищила 60 миль на годину. Мало, мало, без допомоги мотору не обійтися. У розпачі він знову простяг руку до важеля. Рука зависла у повітрі, коли двигун не завівся, а потім метнулася до ключа запалювання і крутнула його. Двигун озвався скреготом, але знову не завівся. Мен глянув на дорогу, похапцем вирівняв машину, яка мало не з'їхала під укіс, і вдруге круну ключа. Та знову марно. Погляд у дзеркало засвідчив, що бензовоз швидко скорочує відстань між ними. Стрілка спідометра завмерла на цифрі 62. Лища та жаху стисли менове серце. У цілковитій безнадії він втупив погляд просто поперед себе. І раптом там... За декілька сотень ярдів попереду він побачив відгалуження дороги, поворот вгору для ваговозів, у яких відмовили гальма. Це був останній шанс. Або він звертає вгору, або приймає смерть під колесами бензовоза. А той був уже так близько, що він добре чув пронизливе завивання його двигуна. «Мен машинально почав вирулювати праворуч, а тоді швиденько крунув кермо назад. «Не треба виказувати свого наміру заздалегідь. Повернеш останню миті, інакше Сомерт поверне слідом за тобою». Перед самим поворотом мен крутнув кермо. «Машину почало заносити ліворуч, шини завищали». Мен викрутив кермолі ліворуч, пригальмовуючи рівно настільки, наскільки було треба, аби машина не вийшла із-під контролю. Задні колеса щепилися з дорогою, і на швидкості 60 миль на годину машина промчала ґрунтовою дорогою, збиваючи колесами хмари-пилюки. Мен заходився раз у раз коротко натискати на гальмову педаль. Задні колеса пробуксовували. Машина брязнулася бортом, обглиняний укіс, праворуч відскочила і, смикаючись та вихляючись, заковзала під кутом до краю дороги. Мен що сили вити з гальма! Машину кинуло праворуч, і вона знову вдарилася об укіс. Він почув скригіт роздертого металу. Його шарпнуло, аж у карку хруснуло, і машина нарешті спинилася, як вкопана. Немов у вісні, мен обернувся і побачив, що бензовоз із цистерною круто звертає з шосе. Закам'янілий, він дивився, як велетенська машина мчить до нього. Дивився із з байдужим спокоєм людини, яка знає, що загине, але загіпнотизована наближенням смертоносної механічної потвори, і неспроможна навіть думати про порятунок. Бензовоз ревучи, розростався у нього перед очима, затуляючи собою небо і землю, амен відчував лише якусь дивну напругу у горлі, навіть не усвідомлюючи, що він волає не своїм голосом. І раптом Бензовос почав валитися набік. Тепер, уже мовчки, задихаючись від тамованого крику, мен спостерігав, як багатоколісна машинерія, немов якесь доісторичне чудовисько, повільно завалюється і падає. Так, і не діставшись до менової машини, бензовоз зник із її заднього вікна. За терплими руками мен відстебнув запобіжний ремінь, і відчинив дверцята. Вибравшись із машини, він нетвердою ходою наблизився до краю дороги і подивився вниз. Він ще встиг побачити, як бензовоз перекидається догори колесами, немов корабель, який провалюється у морську безодню. Слідом за машиною перекинувся й причіп. Першою вибухнула цистерна тягача. Потужна вибухова хвиля штовхнула мене у груди, і він важко осів на глинястий ґрунт. Внизу розлігся другий вибух. Він обдав мене жаром і боляче вдарив по барабанних перетинках. Осклілими очима він побачив, як зурвище шугонув у гору стовп полум'я. Спершу один, а потім другий. Мен повільно підповз до краю дороги і подивився вниз. У густому чорному масному диму бухали величезні язики вогню. Ні бензовоза, ні причепа видно не було. Полум'я поглинуло все. Мен дивився на те вогнище з широко розплющеними Порожніми очима. А тоді раптом до нього повернулася здатність відчувати і переживати. Ні, він відчув спочатку не жах і не жаль, і не нудоту, бо вона ще не встигла підступити до горла. Навпаки, усе його єство сповнилось первісним звірячим торжеством і задерши голову догори він переможно завив над трупом свого ворога Річард Матісон двобій інша назва дуель читав Руслан Алексіюк